Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir. Nur. Die kurzen Herbstferien waren bald vorüber. Aber noch stand den fünf Freunden ein besonderes Erlebnis bevor. In zwei Tagen feierte der Nachbarort seinen 200. Geburtstag. Und es würde ein riesiges Fest geben. Das wollten sich Julian, Dick, Anne und George nicht entgehen lassen. Deshalb waren sie mit dem Bus nach Twin Oaks gefahren, um zu erkunden, was für Veranstaltungen und Attraktionen sie erwarteten. Oh, überall bunte Girlanden. Oh, das ist so schön. Wow, ja. In der Ox hat sich mächtig herausgepotzt. Mhm. Naja, 200 Jahre ist ja auch ein stolzes Alter. Stimmt. Ja, Ach. eigentlich nicht. Nur Haken zum Beispiel ist viel älter. Echt? Dabei heißt es doch New. Ja, logisch. Damals, als die Bucht entdeckt und zum Hafen ausgebaut wurde, war das ja auch noch neu. Ein neuer Hafen eben. Mhm. Ganz neu. Über älter als 200 Jahre. Sag mal, die rot-weißen Bänder da um den Kirchplatz herum, mhm. das sind aber keine Gelanden, oder? Mhm. Wieso ist der Platz abgesperrt? Da werden vielleicht Zelte aufgebaut oder eine Bühne. Äh, ja, das könnte passen. Direkt unter den beiden Eichen. Die haben diesem Ort schließlich den Namen gegeben. Span Oaks, ja, die Zwillingseichen. Komisch, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen, dass der Name was mit den echten Eichen zu tun hat. Mhm. Timmy, hier komm, bei Fuß. Vorsicht, ein Auto! <lacht> <Termin! Timmy>! nein! <lacht> oh Nein! <lacht> Was ist mit dir er erlebt? Ja? Oh, zum Glück. Oh, Timmy, du, du, mein Kleiner, alles okay bei dir? Oh nein! Na ja, ist ja gut. Alles okay, Timmy. Der oh, Arme. Seine Hinterpfote, da tut es ihm weh. Hoffentlich ist sie nicht gebrochen. Damit sollten wir eigentlich sofort zum Arzt, George. Meinst du? Ja klar, Julian hat recht. Mann, das war Fahrerflucht. Ja. Hat sich einer das Kennzeichen gemerkt? Ach, was, Dick. Es ging noch alles viel zu schnell. Also, ich habe nur gesehen, dass der Fahrer ziemlich dick war. Ja. Aber vielleicht war Timmy ja auch zu weit auf die Straße gelaufen. Ann, mhm. äh, jetzt gibst du auch noch Timmy die Schuld? Ja, Nein, so sch aber. Seid froh, dass es hier passiert ist. <lacht> bei uns in Caring gibt es nämlich keinen Tierarzt. <lacht> Stimmt, sind wir erst. Ja. Wir, ihr <lacht> spinnt doch alle. Ich soll froh sein, dass Timmy was passiert ist? Ja. <lacht> ich fasse es nicht. Oh, George. Das, das Wartezimmer von Dr. Bob's Tierpraxis war voll. Es glich einem Kleintier zu, ein Hund mit Halskrause, eine Katze im Körbchen, ein Kaninchen im Käfig, zwei Kanarienvögel, die laut protestierten und allesamt jeweils mit ihren Herrchen oder Frauchen. Timmy lag fast reglos in Georges Armen und sie war froh, dass die Sprechstundenhilfe sie überhaupt noch angenommen hatte. Neben der alten Dame mit dem Beo da ist noch Platz, aber ihr müsst schon etwas Geduld haben. Ja, natürlich. Okay. Vielen Dank. So. Du, ja? Was ist das, ein Beo? Ein Beo? Das ist ein Vogel, der sprechen kann. Denn. Ah. Mhm. Ja, ja. Aber ihr sprecht ja nicht mehr, mein Bio. Wieso? Seit mein Roman tot ist kein einziges Wort mehr. Oh. Jammer. Nichts ist mehr wie früher. Und jetzt wollen sie auch noch die Eiche fällen. Das wird bös enden. Die Eiche ist ein Mahnmal Gottes. Jeder kennt die Geschichte. Ach was? Mach doch die Leute nicht verrückt, Aline. Die Eiche ist krank, von Pilzen befallen. Ein Sturm und sie fällt um. Sie ist eine Gefahr für alle. Eine Gefahr? Wenn die Eiche fällt... Stürzt wenn Ochs ins Unglück. Das ist die Gefahr. Glauben Sie, der Doktor wird ihn wieder zum Sprechen bringen können? Nein, aber er frisst auch nicht mehr. Auch das nicht? Der Bär, meine ich. Und der Arme. Und was ist mit dem Hund? Äh, Timmy, er wurde gerade von einem Auto angefahren. Tatsächlich? Meiner auch. Vorgestern erst. Hat sich aber schon gut erholt. Nicht, Bello? Ja, mein Kleiner. War das zufällig, so ein alter, schwarzer Pforte ihren Hund angefahren hat? Ja, genau. Und dann ist er einfach weitergefahren, stimmt's? Diesen ritziglosen Kerl sollte man anzeigen. Tja, ja, die 200-Jahr-Feier hat so manchen Fremden ins Dorf gespült. Was heißt hier fremd? Ich kenne den Herrn im schwarzen World. Ja? Ja, natürlich, Aline. Den Weihnachtsmann kennst du ja auch persönlich, nicht? Stimmt. Und den Osterhasen ebenfalls. Ach, du hast doch einen Vogel. Stimmt auch. Wer ist die Dame mit dem Vogel? Ach, Aline, du bist es. Komm herein. rein. Kaum hatte sich die Tür hinter der alten Frau und ihrem krächzenden Beo geschlossen, wurde im Wartezimmer weiter getuschelt. Die arme Alterline, die ist ganz durcheinander, seit ihr Ziehsohn unter der Erde ist. Ihr Ziehsohn? Ja, sie hat den kleinen Raymond aufgezogen. Hat ihn zu sich genommen damals, als seine Eltern vom Blitz erschlagen wurden. Oh ja, schrecklich. Ich erinnere mich noch, wie alles gebrannt hat. Ein Wunder, dass Raymond das überlebt hat. Und nun ist er vor ihr gestorben. Ist nicht leicht für Aline. Aber sie lebt wohl auch nicht mehr lange. Ja, aber wer soll dann die Orgel spielen? Hm. So, der Nächste bitte. Ihr seid jetzt dran mit eurem Hund. Ja. Danke. Das doch so, dann erzählt mal, was passiert ist. George und Dick erzählten, während Dr. Bob sehr vorsichtig und mit größter Sorgfalt den leise winselnden Timmy untersuchte. Nein, nein, nein, gebrochen ist nichts. Der Hund hat Glück gehabt, nur eine beachtliche Schwellung am linken Hinterlauf. Ach, wirklich? Ach, ja, aber es tut ihm doch weh. Das gibt sich in zwei, drei Tagen. Wir sprühen ein schmerzlinderndes Antiflogistikum auf. So. Und äh, darüber kriegt er eine kleine Manschette. Und fertig. Und kann er mit diesem Antifragilistikum schon wieder laufen? Sicher, könnte er. Aber das Antiflogistikum, das ist ein entzündungshemmendes Mittel. Muss erst wirken. Und so lange trägst du ihn besser noch auf dem Arm. Hätte ich sowieso getan. Äh, danke, Dr. Bob. Komm mal hier, mein Kleiner. Ja. Ich äh, schreibe euch für alle Fälle noch ein Rezept für das Schmerzmittel auf. Hier, bitte. Die Apotheke ist am Kirchplatz vorbei, gleich um die Ecke. Vielen Dank, Herr Doktor. Vor der Apotheke parkte ein alter, schwarzer Fort. Dick erstarrte. Dann lief er wie von der Tarantel gestochen voraus. Er hatte richtig vermutet. Gerade verließ ein sehr dicker Herr zufrieden grinsend die Apotheke. Ha, dem werde ich die Meinung geigen. Dick, das bringt doch nichts. Warten Sie. Hey, pass auf, du Bengel. Halt, stehen bleiben. Mit ihm wollte ich gerade reden. Was willst du? Reden? <lacht> Worüber denn? Ha? Mist, Kerl. Das Kennzeichen habe ich mir jetzt gemerkt. Langsam, Dick. Wir haben noch gar nichts gegen ihn in der Hand. Der hat mich ausgelacht. Aber dafür kommt er nicht in Knast, Dick. Lasst uns in die Apotheke gehen, das Rezept einlösen. Na ja, gut. Wartet mal, hm? er hat was verloren. Äh, äh, Ach, was Hier. Zeig mal her. Äh, was was? Äh, Sieht ja äh, ganz schön zerfleddert äh, aus. Ist gar kein Foto drin. Ein Mr. Robert Gordon. Ja, wir können ja mal in der Apotheke fragen, jemand den Mann kennt. Ja. Okay, gut, aber du hältst dich ein bisschen zurück, Dick, okay? Ich frage ihn am besten. Ja, gute Idee. Na gut. Dann mal los. Als Julian, Dick und Anne mit George und Timmy die Apotheke betraten, ließ der Apotheker in großer Hast etwas unter dem Ladentisch verschwinden und schlug eine Schublade zu. Doch bevor sich die Freunde darüber wundern konnten, wurden sie überfreundlich begrüßt. Oh, nur herein, Kinder. Guten Tag. Hallo. Was kann ich denn? Ach, ich sehe schon. Ein krankes Hundchen. Auch mit Pilzvergiftung, ja. Gib mal her das Rezept. Ich mache euch gleich das Gegengift fertig. Äh, Moment mal, Stopp. Wovon reden Sie denn? Timmy hat keine Pilzvergiftung. Wie kommen Sie darauf? Na, das halbe Dorf redet doch davon. Und die meisten Rezepte von Dr. Bob sind für ein Antidoton. Ein, ein was? Ein Gegengift. Weil die meisten Haustiere sich vergiftet haben an den Pilzen unter der Eiche. Was denn für Pilze? Das wissen wir noch nicht, aber giftig sind sie, das ist mal sicher. Und sie zerfressen den Stamm unserer schönen Eiche, deshalb muss sie ja gefällt werden. Und dann hätte Twin Oaks nur noch eine Eiche? Aus Twin Oaks wird One Oak? Sprich, hm. Zwillingseichen wird also ein Eiche? Hm. Hm. Welche von den beiden soll denn fallen? Es gibt nur eine. Äh, Was? Hä? Jetzt. Also Frauen standen da noch zwei. Man sieht es nicht mehr, aber die beiden Eichen wachsen aus einem einzigen Stamm. Aus einem Stamm? Das ist nun über ein halbes Jahrhundert her. Da hat der Blitz die damals noch kleine Eiche gespalten. Aha. Aber sie ist nicht eingegangen, sondern zwei herrliche Stämme wuchsen aus ihr hervor. Das ist das Wunder von Twin Oaks. Wow. Fasziniert lauschten die Freunde der Erzählung des Apothekers und hätten dabei fast vergessen, weshalb sie überhaupt gekommen waren. Aber Timmy erinnerte sie daran. Ist gut, Timmy. Also, wir brauchen kein Antidopikum, sondern ein Antifoli, ein, ein Antifragilistikum. Ja, ich sehe schon. Ein Antiflogistikum. Ach so, ja, aber ein Entzündungshemmendes Mittel. Ja, das ist es. Gut aufgepasst, kleine Lady. <lacht> gut, gut. sagen Sie, kennen Sie vielleicht einen Mr. Gordon? Gordon? Mhm. Ich? ja. Nein. Ähm, okay. War nicht vorhin hier? Nein. Nicht. Wieso? Warum fragst du? Ja, weil wir haben nämlich seinen Ausweis. Aha. Was habt ihr? Wir, also, ich, ähm, ich meine, die alte Aline, die hat uns geraten, wir sollten … Die schon wieder? Die erzählt doch nur noch wirres Zeug. Seit ihr komischer Vogel nicht mehr spricht, quatscht sie umso mehr. Ja? Die sollte mal lieber den Mund halten. So, das hier ist für den Hund. Und nun ab mit euch zurück nach Karen. Da kommt ihr doch her, oder? Ja, was ist daran auszusetzen? Ist das schlimm? Geht schon. Raus mit euch. Ja, ja wir gehen ja wir schon. Hop Hop. Zu die Packung? Ja. Ja. ist so was? Denn plötzlich. Sag mal Julian, was sollte das? Warum hast du mich so fies geknopft? Es so. gibt den blauen Fleck, du grobian. Ja, tut mir leid, Schwesterchen, aber der Ausweis ist unser einziges Ass im Ärmel. Wie Witze gegen wen denn? Naja, gegen den Dicken und, und gegen den Apotheker. Die beiden haben Dreck am Stecken, ganz klar. Ja. Wieso das denn? Der eine hat dick ausgelacht und der Apotheker war nur unfreundlich. Das ist doch nicht strafbar. Ja, ja. Natürlich ist das strafbar. Ja. Fahrerflucht, Beleidigung, genau. Verletzung allgemeiner Höflichkeitsregeln. Ja. Ja, okay, das meine ich nicht. Aber äh, habt ihr nicht mitgekriegt, wie der Apotheker ein Bündel Geld hat verschwinden lassen, als wir reinkamen? klar. Du hast recht, Julian. Ja. Und das war bestimmt nicht die Bezahlung für Hustenbonbons. Eben. Und als ich ihn nach Mr. Gordon fragte, ist er zusammengezuckt hm. und hat so getan, als ob er ihn nicht kennt. Die beiden haben was miteinander. Und was, das werden wir herauskriegen. Ach nö, bitte keine Abenteuer. Ja, wir müssen noch etwas herauskriegen, Leute. Was etwas? denn? Äh, Na, die giftigen du? Pilzer. Ach ja. Stimmt. Oh. Können wir noch mal die Praxis und Dr. Bob fragen? Ja, der hat jetzt zu. Sprechstunde bis 13 Uhr stand auf seinem Schild. Und Tante Fanny erwartet uns zum Mittagessen. Wir müssen jetzt zur Bushaltestelle. Kommt. Ja. Okay, gehen wir. Wir können ja morgen wiederkommen. kommen. Ja, das werden wir. Ja, und zu Hause kommst du ins Körper, Timmy, und wirst ganz schnell wieder gesund. Auf dem Weg zur Bushaltestelle kamen die fünf Freunde noch einmal am Kirchplatz vorbei. Flink schlüpften sie unter der Absperrung hindurch und suchten unter der Eiche nach den giftigen Pilzen. Sie konnten nicht glauben, dass die beiden kräftigen Stämme der Zwillingseiche von irgendwelchen Pilzen zerfressen sein sollten. Darum wollten sie eine Probe davon Melinda zeigen. Die Kräuterfrau würde den Freunden bestimmt mehr darüber sagen können. Am selben Nachmittag erschienen drei der fünf Freunde in Melindas Kräuterladen. George war natürlich bei ihrem verletzten Timmy geblieben. Die Kräuterfrau verglich die mitgebrachten Pilzexemplare mit den Abbildungen in einem dicken Buch. Und? Äh, ja, Moment. Ja, seht ihr? Da haben wir ihn. Hier. Der da? Der Stinkschirmling? Nein, nein, nein, nein, der hier. Äh, Nebelkappe heißt der. Nebel. Äh, könnte aber auch dieser äh, weißgraue Trichterling sein. Ach, die sehen ja. alle so ähnlich aus. <lacht> Und was für Namen die haben. Ja. <lacht> ja. Und ihr habt uns den Nelkenschwindling mitgebracht. Aha. Und? Ist der giftig? Ach, kein bisschen. Er ist sogar essbar. Schmeckt aber nicht besonders. Aha. Der Apotheker hat also Blödsinn erzählt. Es hm. kam mir gleich komisch vor, dass die Haustiere in Twin Oaks alle eine Pilzvergiftung haben sollten. Ja, aber warum erzählt er sowas? Was hat er denn davon? Naja, er verkauft Gegengift. Hm. Ah. Na schon, aber auf Rezept. Dann müsste Dr. Bob ja auch mit drinstehen. Dr. Bob, das ist der beste Tierarzt, den ich kenne. Ja. Der würde nie ein Gegengift verschreiben ohne genaue Diagnose. Hm. Allerdings kann man bei Vergiftung oft zwar das Gift, aber nicht seine Herkunft bestimmen. Sie meinen, die Tiere hatten eine Vergiftung, die aber nicht von den Pilzen kam. Mhm. So sieht es aus. Ich frage mich nur, woher so ein dummes Gerücht von den giftigen Pilzen kommt. Mhm. Tja. Der Apotheker in Twin Oaks müsste eigentlich wissen, dass der Marasmius Oriades ungiftig ist. Und wahrscheinlich kann dieser kleine Schwindling auch keinen Eichenstamm so zerfressen, dass er gefällt werden muss, oder? <lacht> Niemals. Der Nelkenschwindling kann allenfalls den Rasen schädigen, aber auch nur, wenn er Hexenringe bildet. Hexenringe? Was? Was ist das nun wieder? Hm, kommt mal mit. Ich habe einen im Garten. Ein Hexenring im Garten? Hm. Da bin ich, äh, auch mal gespannt. Ja. ich hab Angst. Oh. Hm. Ja. Ach, keine Angst, Hexenringe sind nichts Gefährliches. Mhm. Kommt her. Ja. Ja. Ja? Na, was seht ihr? Ich sehe nichts. Hm. Ich auch nicht. Was soll denn da sein? Na, da drüben links, wo meine Katze gerade langläuft. Meinen Sie etwa die schwarzen Flecken im Gras? Die bilden sowas wie ein Kreis. Ganz genau. Das ist ein Hexenring. Ach so. Mm, verursacht von Pilzen. Okay. Aber warum heißt das denn Hexenring? Ja, weil die Menschen früher geglaubt haben, dort hätten Hexen im Kreis getanzt. Äh, und das Gras sei ja, unter ihren Füßen verbrannt. So oh. Oh, gruselig. <lacht> Manche glauben das sogar heute noch. Und nicht wenige graben in der Mitte eines Hexenringes nach Gold. Nach Echt? Hm, nach Hexengold. Und? Hat Anna schon mal was gefunden? Nein, natürlich nicht. Das sind alles nur Gerüchte und Legenden. Mhm. Ja, Die entstehen, wenn man sich etwas nicht erklären kann. Die Pilze eines Hexenringes entstehen manchmal in einer einzigen Nacht, wenn das Wetter günstig ist. Mhm. Und manche Pilze leuchten sogar im Dunkeln. Wirklich? Ah, kein Wunder, dass man da an Zauberei und Hexentänze oh, denkt. Oh ja, das glaube ich. Aber lasst uns wieder hineingehen. Es wird ein bisschen kühl hier draußen. Ne? Komm, mies, mit, mit, mit, mit, mit. Ich mache uns einen schönen Tee. Einverstanden? Oh ja, gerne. Sehr gerne. Als die fünf Freunde am nächsten Morgen in Twin Oaks eintrafen, waren die Vorbereitungen für die 200-Jahr-Feier in vollem Gange. Überall wurde aufgebaut, angeliefert, ausprobiert. Schon jetzt herrschte eine festliche Stimmung im Dorf. Eigentlich wollten die fünf Freunde nur rasch auf die Polizeiwache und den Ausweis abgeben, den Anne gestern vor der Apotheke gefunden hatte. Aber dazu kamen sie nicht. Auf dem Kirchplatz parkte der Schwarze fort, hinter der Absperrung. Timmy jaulte auf, wand sich aus Georges Arm und hinkte mit lautem Gebell auf das leere Auto zu. Timmy, komm zurück! Schon fast wieder so schnell wie vorher, guck mal. Das Reißer. aber ich verstehe. Du hast das böse Auto wieder erkannt, was? Der parkt hinter der Absperrung. Das melden wir auf der Wache. Gerade aus der Kapelle. Wer? Der Dicke? Ja, und er flucht vor sich. erst flütend. Na, warte. Das bin ich auch. Ich er hier, dick. Er muss uns nicht sehen. Okay. Er geht um die Ecke. Zur Apotheke. Ich wusste ja zu so gern, was er dort schon wieder will. Hustenbonbons? Hm. Kaum. Sollen wir hinterher? Na, was denn sonst? <lacht> warte, ich auch so dick. Aber nicht alle auf einmal. Du und George, ihr folgt ihm mit Timmy. Okay. Falls ihr entdeckt werdet, könnt ihr euch immer damit herausreden, dass Timmy äh, seine Manschette verloren hat oder so. Naja, hat er ja auch. Stimmt. Alles klar, Julian. Und ihr beide? Geht in die Kapelle, vermute ich mal. Richtig vermutet. Es okay. sah nämlich nicht so aus, als hätte der Dicke dort gebetet. Bestimmt nicht. Also, wir treffen uns spätestens in einer Stunde wieder hier an der Bushaltestelle, okay? Okay, bis dann. Kommst du hin? Also, ich weiß nicht. Das sieht mal wieder nach einem haarsträubenden Abenteuer aus. Und das in unseren letzten Ferientagen. Ich gehen doch bloß in die Kirche. Na gut. Dann kann ich dich ja schlecht alleine reingehen lassen. Die Tür der Kapelle stand noch auf. Julian und Anne gingen hinein. Es war still Kühl hier drinnen. So still, dass sie unwillkürlich flüstern mussten. Und was suchen wir hier eigentlich, Julian? Ich weiß es noch nicht. Aber die Frage ist, was hatte der Dicke hier zu suchen? Hier ist nichts. Komm, wir gehen wieder raus. Mir ist ungemütlich. Ja, klar. Ah? Was war das? Ganz ruhig, Anne. Hallo? Was willst du noch? Ich hab dir gesagt, es gibt keinen Schatz. Alles ah! dummes Geschwätz. Oh. Hallo? Ihr? Hallo. Ja, wir äh, Ihr seid die Kinder mit dem Hund, ja? Genau. Was wollt ihr denn hier? Wir wollten eigentlich nur Und Sie? Was machen Sie denn hier? Nicht so frech, mein Kleiner. So. Ich kann ja verstehen, eine alte Frau mit einem Vogel in der Kapelle, das macht misstrauisch, nicht wahr? Ja, ein bisschen. Aber dafür gibt es eine Erklärung. Aha, und welche? Der Bürgermeister hat mich beauftragt, mich um die Kapelle zu kümmern. Das hat Remond immer getan, als er noch lebte. So. Er hat ja auch die Orgel gespielt, obwohl er nur zwei Finger an der rechten Hand hatte. Wirklich? Aber das, das ist eine Geschichte, die euch nichts angeht. Hm. Zufrieden mit der Erklärung? Äh, ja, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht frech sein. Na, dann geht dir jetzt besser. Ja, äh, das machen wir. Ja, gleich. Nur eine Frage noch. Was wollte Mr. Robert Gordon hier? Ach! Woher kennst du diesen Ach! Namen? Ähm, Hat er dich geschickt? Nee. Ihr steckt unter einer Decke mit ihm und dem Apotheker. Gebt es zu. Nein. Raus ja. aus meiner Kapelle. Sehr gut. Und sagt euren Komplizen, solange Aline lebt, wird die gespaltene Eiche nicht gefällt. Die Suche nach dem Schatz ist aus. Ein für allemal. julien und Anne standen mehrere Fragezeichen im Gesicht, als sie die Kapelle verlassen hatten. George und Dick war es nicht viel besser ergangen. Sie hatten gesehen, wie der Dicke wütend in die Apotheke gestürmt kam. Kurz darauf hing ein Schild, geschlossen, an der Tür. Das konnte nur heißen, dass die beiden etwas Wichtiges zu besprechen hatten, was niemand hören sollte. Timmy war kaum noch zu halten, als er den Apotheker und seinen Komplizen durch den Hintergarten eilen und in einen Lagerschuppen verschwinden sah. George und Dick folgten den beiden und fanden ein Versteck hinter einer Mauer von Kartons. Sehen. Ist ja gut, Timmy. Leise. Ich glaube nicht, dass Sie uns gesehen haben. Wo sind Sie? Schst, hinter diesem Kartons. Leise. Okay. Die Alte lässt uns auffliegen, wenn wir die Eiche fällen. Sie hat uns in der Hand. Komm runter, Bob. Du hast den Ausweis. Wer es so amtlich wie eine Fälschung nur sein kann. Schön, aber sie hat mich erkannt. Sie weiß genau, wer ich bin. Und dass der zwei Ray der letzte Jordan in Twin Oaks war? Richtig. Er war der letzte. Jetzt bist du es. Du bist sein Nachkomme. Ein kleiner, vergessener Vetter. Und dem gehört jetzt das ganze Grundstück. Mit Kapelle und mit der Eiche. Interessiert mich doch gar nicht. Ich will den Schatz! Den wollen wir alle, Bob. Jedenfalls wir drei. Und was ist, wenn die Alte recht hat und es gibt gar keinen Schatz unter der Eiche? Es muss einen geben. Wovon hätte zwei Finger Ray denn sonst die Kapelle mit der Orgel bauen können? Die Jordans waren arm wie Kirchenmäuse. Aber wenn die Alte plaudert, bin ich geliefert. Und du mit mir. Und Winston, unser Bürgermeister, ebenfalls. Mann, Phil, es ist alles geplant. Die Motorsägen werden heute geliefert. Alles perfekt. Und jetzt stellt die Alte mit dem Vogel sich quer. Sie will auf Teufel kommen, raus, die Eiche retten. Das sei sie ihrem Remmen schuldig. Ich könnte sie würgen. Das wäre ungeschickt. Aber... Könnte ja. Was? Na ja, bei Zwei-Finger-Ray hat es ja auch funktioniert. Mit der Totenmaske wollte ich ihm nur einen Schrecken einjagen, aber er hat sich leider gleich zu Tode erschreckt. Darauf <lacht> hält die Alte doch nicht rein. Die ist viel zu schlau und zäher, als äh, wir gedacht hatten. Aber, dass Winston ihr den Posten in der Kapelle gegeben hat, das war nicht geplant. Tja, damit ist der fein raus. Ja. Aber du hast so einiges vermasselt, Phil. Was? Wie hat sie das mit dem Ausweis rausgekriegt? Moment mal. Willst du mir dafür die Schulter in die Schuhe schieben? Ich warne dich. Der Schatz ist noch nicht gehoben. Aline ist die Einzige, die weiß, dass wir das damals gewesen sind. Uns bleibt keine Wahl. Sie muss zum Schweigen gebracht werden. Jedenfalls so lange, bis die Eiche gefällt ist. Und dafür sorgst du. Klar. Klar, Bob. Aber nicht ohne Vorschuss. Der kluge Mann sorgt vor. Noch mal mhm. so viel wie für den Pass. Ich bin im Laden. Was sie gehört hatten, ließ Dick und George die Haare zu Berge stehen. Und Timmy sträubte sich das Fell. Die alte Aline war in Lebensgefahr. Sie mussten so schnell wie möglich etwas unternehmen. Aber was? Die Polizei benachrichtigen? Aline warnen? Sobald die Luft rein war, liefen sie zur Bushaltestelle, um sich mit Julian und Anne zu beraten die auch etwas missverstanden und die alte Dame ist gar nicht in Gefahr. Sie hat uns rausgeschmissen. Ich gehe nicht mehr in die Kapelle nach. Aber George und ich haben es doch gehört. Ja. Der Apotheker ist zu allem entschlossen. Wir können nicht zulassen, dass Aline was passiert. Ja, dann gehen wir eben zur Polizei. Wir wollten ja sowieso noch den Ausweis abgeben. Mhm. Ja, dazu ist keine Zeit. Wenn wir Aline warnen wollen, müssen wir das gleich tun. Ja. Und zur Polizei können wir immer noch. George hat recht. Gehen wir. Wartet mal. Der kommt gerade aus dem Seiteneingang. Nicht hinsehen. Vielleicht bemerkt er uns nicht. Was macht ihr denn schon wieder hier? Es ist 12 Uhr. Wir gehen beten, wenn es recht genau. ist. Mhm. Pass bloß auf. Ich werde euch noch Beten beibringen. Oh. Der war auch schnell. Den Nein. Ich nicht. Mich auch nicht. Los, Aline muss doch in der Kapelle sein. Mhm. In der Kapelle jedoch war sie nicht. Die fünf Freunde suchten zwischen den Bänken, in den Nischen, sogar hinter dem Altar. Von Aline keine Spur. Bis Timmy plötzlich wie wild an der untersten Stufe einer Holztreppe kratzte, die zur Orgelempore hinaufführte. Er will darauf zur Orgel. Aber mit seiner verletzten hinterfute kann er das nicht. Da ist was. Komm mit Dick her! Ja. – Aline! – Sie ist ohnmächtig. Und der Vogel. Da neben mir auf der Bank ist er …– Aline! Bitte! – Wachen Sie auf! Aline? Sie kommt zu sich. Mein Vogel. Mein Beu. Er hat ihn umgebracht. Was? Wer? Ja. – Er spricht. Gebrauchte wieder! Oh, ich glaub's ja nicht. Was ist geschehen, Aline? Wer war vor uns hier? Fee ah! Mein Vogel sagt es. Er weiß alles. Darum wollte Phil ihn umbringen, aber er hat sich totgestellt. Ah! Klug derum. Ah! Das stimmt. Wollte dieser für sie auch umbringen? Ach, das glaube ich nicht. Aber ich bin trotzdem vor Angst in Ohnmacht gefallen, als Phil. Phil ist der Apotheker und Bob sein Komplize, richtig? So ist es. Und ihr? Was wollt ihr eigentlich von mir? Warum verfolgt ihr mich? Aber nein, verfolgen sie doch nicht. Das ist ah! Es dauerte eine Weile, bis die fünf Freunde Aline überzeugen konnten, dass sie mit dem Apotheker und seinem Komplizen wirklich nicht unter einer Decke steckten. Sondern nur wegen Timmys Autounfall in der Apotheke gewesen waren. Aber nun wollten sie von Aline auch erfahren, warum die beiden Verbrecher hinter ihr her waren. Der Schatz! Was meint bloß? den Schnabel. Halt ah, den Schnabel. Okay. <lacht> und, ähm, ein Schatz? Was hat es damit auf sich? Der äh, Dicke hat auch immer von einem Schatz geredet. Ja, genau. Und unter der Eiche soll er versteckt sein. Ach, Kinder. Das ist eine lange, traurige Geschichte. Ja? Und ich fürchte, sie wird böse enden. Für mich, für die Eiche und Twin Oaks. Ach, das, das Trio hat schließlich doch gewonnen. Das, ist das ist Trio? ist Trio. Trio! Das Mittagsläuten. Es läutet zum Gebet. Ich muss spielen. Geht jetzt. Ja, in okay. Ordnung. Okay. Aline richtete sich auf setzte sich auf den Schemel vor der Orgeltastatur und spielte einen Choral, während einzelne Dorfbewohner die Kapelle betraten, um zu beten. Es waren nicht viele, denn so kurz vor dem Fest hatten die meisten keine Zeit für das tägliche Mittagsgebet. Den fünf Freunden blieb die alte Frau ein Rätsel. Jetzt spielte sie auch noch Orgel. Aber was hatte sie mit dem Trio gemeint? Und welche traurige Geschichte war damit verbunden? Als die letzten Orgeltöne verklungen waren, beschlossen die Freunde noch einmal in die Kapelle zu gehen. Sie hatten noch so viele Fragen. Und außerdem war die alte Frau ja noch nicht außer Gefahr. Was ist denn, Timmy? Jetzt komm schon! Ach, er will nicht! Ich weiß auch warum. Schnell hinter die Tür, los doch! Bleib stehen. Psst, kein Laut. Bis morgen hältst du sie hin. Die Alte soll glauben, die Eiche wird nicht gefällt. Klar. Hab ich dir doch schon versprochen. Mhm, gut. Sonst plaudert sie noch. Eben. Oder ihr komischer Vogel. Und was ist mit meinem Vorschuss? Im Auto. Komm. Die Freunde hatten genug gehört. Sie stürmten in die Kapelle. Aline war dabei, ihre Sachen zusammenzupacken. Ich schließe jetzt ab, Kinder. Was wollt ihr denn noch? Wissen um. Sie eigentlich, was Phil und Bob mit Ihnen vorhaben? Bis die Eiche gefällt ist. Die Eiche wird nicht gefällt. Das hat Phil mir versprochen. Ach ja? Und er wird sich an sein Versprechen halten. Denn ich habe ihm auch etwas versprochen. Oh. So? Was denn? Ich habe ihm den Schatz versprochen. Den Schatz? Ihm ganz allein. Äh. Er wird morgen in aller Frühe kommen und ich werde ihm den unterirdischen Geheimgang zeigen, der unter die Eiche führt. Oh, es gibt ihn also wirklich? Schatz. Wahnsinn. ein Schatz unter der Eiche? Natürlich gibt es den Schatz nicht. Äh. Wie? Was denn nun? Es hat nie einen Schatz gegeben. Und es gibt auch keinen unterirdischen Gang. Aber, mhm. Aber ich wusste, dass Phil darauf reinfällt, wenn ich ihm den Zugang zum Schatz verspreche. Aha. Ganz schön schlau. Jetzt haben sie Phil und Bob gegeneinander aufgebracht. <lacht> <lacht> Ich wüsste aber trotzdem gern, wieso die beiden überhaupt so fest daran glauben, dass es einen Schatz unter der Eiche gibt. Mhm. Leute, wir müssen noch zur Polizei den Ausweis von diesem Robert Gordon abgeben. Ja, stimmt. Wovon ja. oh, redest du, Kind? Wir haben gestern einen Ausweis gefunden vor der Apotheke und... Und zeig ihn, zeig ihn mir bitte mal. Mach ruhig. Ja. Na gut. Hier ist er, aber ohne Foto. Ha, jetzt fügt sich alles zusammen. Ich wusste es. Na? Was wussten Sie? Ich glaube, Sie sind uns schon wieder eine Erklärung schuldig. Kommt mit in die Sakriskei, Kinder. Ihr sollt die ganze Geschichte erfahren. So bin ich aber <lacht> <lacht> <lacht> ja mal ja. gespannt. Auch der Bio gehört Meine Mutter hatte Remmen zur Welt gebracht. Sie war Hebamme. Der Kleine hatte nur zwei Finger an seiner rechten Hand und das ganze Dorf tuschelte und hetzte gegen die Familie Jordan. Der arme Junge wurde gehänselt und verachtet. Oh nein. So ein Dorf kann die Hölle sein. Damals hieß es übrigens noch Oakwood. Die Zwillingseiche gab gab's ja noch nicht. Aber es gab einen Spruch. Keiner weiß, woher der hieß. Wer einen Baum mit zwei Fingern spaltet, findet einen Schatz oder wird gespalten. Ach, ja. Zwei große Jungen aus dem Dorf und einer aus New Haven gingen so weit, diesen Spruch an zwei Finger, Ray, so nannten sie den kleinen Jordan, auszuprobieren. Sie fesselten ihn in einer Gewitternacht vor der noch jungen Eiche auf dem elterlichen Grundstück und ließen ihn allein. Das ist aber gemein. Ich mache es kurz. Ein Blitz fuhr in die Eiche und spaltete sie. Das Elternhaus brannte ab, aber Remond war nichts geschehen. Seitdem glaubten fast alle im Dorf, dass der Spruch sich erfüllt hätte. Und keiner fragte danach, wer dem kleinen Remond das angetan hatte. Ich nahm den Kleinen zu mir. Er hatte ja sonst niemanden. Jahre später erzählte Remond mir, wer die drei Jungen waren. Und? Einer war Winston, der spätere Bürgermeister von Twin Oaks. Er hatte aus schlechtem Gewissen die Kapelle bauen lassen und Remond als Kustus auf Lebenszeit eingesetzt. Remond nahm das Amt gerne an. Er hatte nie vor, das Trio zu verraten. Er wollte nur Frieden im Dorf. Der zweite war Phil, der später Apotheker wurde. Der dritte war Robert Gordon aus New Haven. Das also ist das Trio? Ja, fast ah! ein halbes Jahrhundert hielt er Frieden. Bis Gordon wieder auftauchte. Mhm. Er hatte gehofft, dass ich ihn nicht erkenne, als er sich als den vergessenen Neffen von Raymond vorstellte. Raymond war kurz vorher ganz plötzlich gestorben. Nicht traurig Sie, Marlene. Er hatte keinen Bruder, keine Schwester und auch sonst keine Verwandten. Remond war der letzte Jordan. Oh, und ähm, wie ist der dicke Gordon an Raymonds Ausweis gekommen? Ach, wird wohl auch viel für ihn erledigt haben. Ich habe zu spät gemerkt, dass Remonds Sachen durchwühlt waren und der Ausweis fehlte. Phil und Bob hatten schon ganze Arbeit geleistet. Mit dem gefälschten Ausweis ist Bob jetzt legitimer Erbe des Grundstücks. Aber dieser Ausweis hier mit dem fehlenden Foto, das ist doch der Beweis, dass sein Ausweis eine Fälschung ist. Genau. Es ist noch nicht zu spät. Er ist schon überführt. Ja, aber das rettet die Eiche nicht vor den Motorsägen. Und das hätte Raymond ins Grab gebracht, wenn Phil nicht schon vorher dafür gesorgt hätte. Die Beratung in der Sakristei dauerte bis zum Abend und es wurde höchste Zeit für die fünf Freunde, wenn sie den letzten Bus nach Kiran nicht verpassen wollten. Aber sie hatten fest vor, am nächsten Tag den frühesten Bus nach Twin Oaks zu nehmen, um noch vor Beginn der Festlichkeiten zur Stelle zu sein. Es waberte noch dichter Morgennebel in den Straßen, als der Bus am Kirchplatz hielt. – mhm. Ja, wer weiß, ob Ihr Schatzsucher schon da ist. – Da braucht sie vielleicht Hilfe? Mhm. – Vielleicht. Dann beeilen wir uns. Okay. – oh, ist abgeschlossen. – Na, dann ist Aline noch nicht da. – Also Leute, mir ist wirklich kalt. Können wir nicht irgendwo hin, wo es warm ist? – Der Seiteneingang. Vielleicht ist der ja offen. – Okay, lass das uns probieren. Ja. – Timmy kratzt schon an der Tür. Ah! Was denn? Was ist? Weg mit dir, du Vieh! Timmy, aus! Ah! Lass ihn los! Aua! Blödes Vieh! Also. Was soll das? Was habt ihr hier zu suchen? Also, äh Eigentlich nichts weiter. Nein, wir wollten nur mal prüfen, ob es hier irgendwo einen unterirdischen Gang gibt, oder? Was wollt ihr? Woher wisst ihr davon? Hey, Wer hat hey, euch was für ein Geschrei am frühen Morgen. Aline, da bist du ja endlich. Was machen diese Kinder hier? Und dieser Hund? Ach, diese Kinder, diese. Hab ich euch endlich erwischt? Raus hier! Ja. Ja. Dallina, wird's bald! Ja. Hopp, hopp! Ja. Aline kniff ein Auge zu und blinzelte Julian heftig zu, während sie so tat, als ob sie die fünf Freunde wütend hinauskomplimentierte. Julian hatte sofort begriffen und schubste Anne und die anderen eilig aus der Tür. Und wenn ihr hier nicht sofort verschwindet, rufe ich die Polizei! Aline? Ich komme gleich, Phil! Schnell jetzt, die Tür zu! Okay. Aline! Vor. Hilf mir! Ja. Der ist in Sicherheitsverwahrung. Lass, mal, lass mich raus! Der kann nach seinem Schatz suchen, bis die Polizei kommt. Aber wir haben noch eine viel wichtigere Aufgabe. Wichtigere? Welche denn? Was meinen Sie? Wir? wir müssen die Eiche retten. Ja, aber wie denn? Sollen wir uns anketten? Oder alle Nachbarn aus dem schlaftrommel trommeln? Seid nicht albern, Kinder. mit, ich habe einen Plan. Wollt ihr mir helfen? Ja, natürlich. Ach. Die fünf Freunde und die alte Dame schritten zielstrebig durchs feuchte Gras, an der Eiche vorbei und auf den schwarzen Ford zu, der immer noch hinter der Absperrung parkte. Neben dem Auto standen die Motorsägen bereit. Höchste Eile war geboten, denn der Bürgermeister hatte es schon angekündigt. Um Punkt 12 Uhr mittags sollte die gespaltene Eiche gefällt und zwei neue, junge Eichen gepflanzt werden. So würde Twin Oaks seinen Namen weiterhin zurechttragen. Hier für die beiden Jungs je einen Kanister. So. Und einen Schlauch. Okay. Die Mädels und der Hund passen auf, dass keiner kommt. Machen wir. Okay, und, und was sollen wir jetzt damit machen? Ich glaube, ich weiß schon was. Die Motorsägen laufen mit Benzin, richtig? Ganz richtig. Nur ohne Benzin können sie nicht laufen und auch nicht sägen. Also, ran ans Werk! nicht. ich verstehe nur Bahnhof. Kannst du mir das erklären? Komm her, Bruderherz. Das hier ist der Tank von der Motorsäge. Aha. Dann du den Deckel ab. Ja. Also, steckst den Schlauch rein mhm. und nimmst das andere Ende in den Mund. Ja, und wieso das denn? Ist doch klar. Du musst das Benzin ansaugen, damit es aus dem Tank läuft. <lacht> Na danke. Benzin trinken. Ja, so weit kommt noch. Nein, du solltest ja nicht trinken. Sobald es kommt, spuckst du es aus und hältst dies Ende vom Schlauch in den Kanister. Ach so. Mach mach's dir mal vor. So, ganz einfach. Hm? Mhm. Ist ja eklig. Hast du gesehen, was die Jungs da machen? Ja, ich habe sogar ganz genau gesehen, Ann. Komm mit. Was sie können, können wir schon lange. Wo willst du hin, George? Zu dem Auto von dem Dicken. Der hat auch zu viel Benzin drin, findest du nicht? Hä, was meinst du? Ich meine, er soll mit dem Auto nicht mehr fahren können. Ach so, verstehe. Ja. So, das haben wir gleich. Beeilt euch! Die Tanks der Motorsägen müssen leer sein, bevor jemand kommt. Fertig! Ja, die beiden hier sind leer. Schnell jetzt! Die Kanister in die Kapelle! Hä? Und wir sind auch so weit. Hier. Keine Minute zu früh war auch der letzte Benzinkanister in einer Nische verstaut. Denn schon läutete es zum Morgengebet. Twin Oaks erwachte. Und Aline spielte wie immer und wie einst Raymond Jordan die Orgel der kleinen Kapelle, als ob nichts gewesen wäre. 200 jahrfeier hatte ihren Höhepunkt erreicht, als Bürgermeister Winston die Hauptattraktion der Feierlichkeiten bekannt gab. Aline war in der Kapelle geblieben. Aber Julian, Dick, Anne und George drängten sich mit allen anderen vor der Rednertribüne, als der Bürgermeister das Mikrofon an einen sehr dicken Herrn übergab. Liebe Mitbürger, stelle ich euch den Erben des Kirchengrundstücks und Spender der beiden neuen jungen Eichen vor. Mr. Robert Jordan. Ein Neffe unseres jüngst verstorbenen Raymond Jordan. Bitte sehr, Bob. Das ist ja nicht auszuhalten. Dieser Betrüger. Warte Für noch, dich. Die Polizei wird gleich hier sein. Alina hat sie informiert. Und der Eiche kann jetzt auch nichts mehr passieren. Ein Glück. Das war eine geniale Aktion von Alina heute früh. Oh, ja. ja, und von uns. Ich weiß jetzt, wie man Benzin aus einem Tank klauen kann. <lacht> ja, ähm. Äh, ich bin kein guter Redner. Äh, die Zwillingseiche ist krank. Ihr Stamm ist von Pilzen zerfressen. Sie ist eine Gefahr für jeden von uns. Äh, deshalb sage ich: Motorsegen, Marsch! Verdammt! Was ist da los? Phil! Der, hey. der hat den Schatz schon gefunden, Mr. Gordon. Aline hat ihm gezeigt, wo es langgeht. Zur Seite, ab ab! Daher. hier, Dick, der kommt nicht weit! Wieso? Ha, tja, ohne Benzin wird das nicht. <lacht> der Tank vom Schwarzen Pferd ist nämlich aufnehmen. leer. Ja. ihr das? Wow! Oh, oh. Saubere Arbeit, Mädels. <lacht> Gut gemacht, Mädchen. Danke. Und gib's auf, Robert Gordon! Das so, ist ja gut. Das Auto tut ja nichts mehr. Nachdem der Aufruhr sich gelegt hatte und die Verbrecher im Gefängnis gelandet waren, fand die 200-Jahr-Feier doch noch ein glückliches Ende. Seitdem wachsen zwei junge Eichen im Schatten der legendären Zwillingseiche heran. Und die fünf Freunde kommen jedes Jahr in den Herbstferien nach Twin Oaks, um ihre Eichen und die alte Aline zu besuchen. Ja sehen gut aus, unsere Eiche. Ja, <lacht> ja jeder kriegt eine. Ich nehme die linke von den neuen. Dann bekomme ich die rechte. Ach, komm, Julien. Dann teilen wir uns die Zwillingseiche, ja? Bruderlich, einverstanden. Und für Jimmy ist keine Eiche mehr übrig? Ach, der arme ja, Sowas, das geht aber Nein, nicht. Na, dann pflanzen wir noch eine für ihn. Ja das klar, ist machen wir. Dann heißt dieser Ort bald wieder Oakwood, so wie er hieß, bevor es die Zwillingseiche gab. Aha.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 Wir durchforschen alte Gemäue, wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir